Роберт Шеклі. Рейс молочного фургона. «Такою нагодою не можна нехтувати», – сказав Арнольд. «Мільйонні прибутки, невеликі початкові інвестиції, моментальна окупність. Ти мене слухаєш?» Річард Грегор втомлено кивнув. В офісі фірми ААА «Ейс» Міжпланетна служба оздоровлення довкілля повільно і втомливо тягнувся день. Точнісінько такий, як і решта інших. Грегор розкладав паціянс. Його компаньйон Арнольд сидів за своїм столом, закинувши ноги на купу несплачених рахунків. За скляними дверима ковзали тіні. Це проходили люди, прямуючи до Марс Стіл, Неоримських Новацій, Альфа, Дюара, Продактс та офісів інших компаній, розташованих на одному поверсі із ними. У вкритому курєвою приміщенні ААА «Ейс» панувала тиша і запустіння. «Чого ми чекаємо?» – голосно запитав Арнольд. «Беремося ми за цю справу, чи ні?» «Це не наш профіль», – відповів Грегор. «Адже ми – фахівці з оздоровлення довкілля. Ти не забув?» «Нікому не потрібне це оздоровлення», – зауважив Арнольд. «На жаль, це була чиста правда». Після успішного очищення привода «П'ять від уявних чудовиськ» ААА «Ейс» пережила період короткочасного піднесення ділової активності. Але згодом експансія у космосі призупинилася – Люди займалися консолідацією прибутків, зведенням міст, обробленням полів, будівництвом доріг. Коли-небудь рух відновиться. Поки є, що освоювати, людство освоюватиме нові світи. Але поки що справи йшли вкрай погано. Ти врахуй перспективи, сказав Арнольд. Ці люди живуть на світлих, сонячних, нових планетах. Їм потрібні домашні тварини для скотарства і землеробства, привезені з батьківщини. Він витримав драматичну паузу. І їх привеземо ми з тобою. У нас немає обладнання для перевезення худоби, заперечив Грегор. У нас є корабель. Що ще тобі потрібно? Усе, насамперед знання і досвід. Транспортування живих тварин у космосі це надзвичайно делікатна справа. Нею займаються фахівці. Що ти робитимеш, якщо між землею і омегою 4 якась корова захворіє на ящур? Арнольд певнено сказав. Ми перевозитимемо лише витривалі, стійкі породи. Проведемо медичний огляд. А я особисто продезінфікую корабель перед тим, як тварини зайдуть на борт. Гаразд, мрійнику. Сказав Грегор, приготуйся до удару. У нашому секторі космосу всі перевезення тварин контролює концерн «Тригейл». Конкурентів він не терпить, і тому їх у нього немає. І як ти збираєшся їх обійти? Будемо брати дешевше, і помремо з голоду. Ми і так голодуємо, відповів Арнольд. Краще голодувати, ніж випадково у порту завантаження – одержати пробоїну від одного з буксирів Тригейлу, або виявити, що хтось заповнив твої баки для води гасом, або що твої кисневі балони взагалі порожні. У тебе хвора уява, нервово промовив Арнольд. Те, що ти вважаєш витвором моєї уяви, уже не раз траплялося в дійсності. У цьому секторі Тригейл, Хоче бути і є єдиним. Якщо тобі до вподоби чорний гумор, то це можна назвати випадковістю. У цей момент двері відчинилися. Арнольд швидко прибрав ноги зі столу, а Григор згорнув карти у шухляду. Відвідувач, судячи з його кремезної фігури, непропорційно маленької голови та блідо зеленої шкіри не був мешканцем землі. Він підійшов прямо до Арнольда. «Вони прибудуть на центральний склад Тригейлу за три дні», – сказав він. «Так скоро, містере Венс?» – запитав Арнольд. «Так, смагів треба перевозити, особливо обережно, а квили прибули ще кілька днів тому». «Чудово! Знайомтесь, це мій компаньйон, сказав Арнольд, повертаючись до Грегора що кліпав очима від здивування. Радий познайомитися. Венс міцно потис руку Грегора. Захоплююся вами, хлопці. Вільна ініціатива, конкуренція. Я завжди у це вірив. Вам відомий маршрут? Усе записано, відповів Арнольд. Мій компаньйон готовий стартувати хоч зараз. Тоді я негайно вирушаю на Вермойн-2 і чекатиму вас там. Усього найкращого. Він повернувся і вийшов. Грегор повільно запитав. «Арнольде, що ти робиш?» «Заробляю гроші для нас обох. Хочу, я роблю», – різко відповів Арнольд. «Перевезення в худоби?» «Так». «На території Тригейлу?» «Так». «Покажи на контракт». Арнольд витяг документи. Там значилося, що компанія... ААА «Ейс» міжпланетна служба оздоровлення довкілля і перевезень зобов'язується доставити 5 смагів, 5 фіргелів і 10 квилів у сонячну систему «Вермойн». Вантаж слід прийняти на центральному складі «Три і доставити на головний склад на «Вермойн-2». Компанії ААА Ейс надається також право збудувати власний склад. Зазначені тварини мають бути доставлені живими, неушкодженими, здоровими, бадьорими, здатними до розмноження тощо. Далі йшли пункти, що передбачали величезну неустойку в разі втрати тварин, доставлення їх неживими, нездоровими, нездатними, до розмноження та інше. Загалом документ нагадував угоду про тимчасове перемир'я між двома ворогуючими державами. «Ти справді підписав цей смертний вирок?» – недовірливо запитав Грегор. «Зрозуміла річ. Тут тобі роботи – завантажити цих тварин, закинути їх на вермойн і там скинути. М Мені? А що у цей час робитимеш ти?» «Я лишатимусь тут і забезпечу тобі підтримку», – відповів Арнольд. «Забезпечу її на борту корабля». «Ні, це неможливо. Від самого виду квила мене всього вивертає». «Точнісінько таке відчуття у мене викликає ця угода. Може, заради розмаїття доручимо цю справу тобі». «Але ж я відповідаю за наукові дослідження». Заперечив Арнольд, витираючи піт, що градом кутився з його обличчя. «Ми так домовлялися. Пам'ятаєш?» Грегор пам'ятав. Він зітхнув і безпорадно знизав плечима. Компаньйони взялися наводити на кораблі лад. Трюм поділили на три відсіки. За кількістю порід усі тварини дихали киснем і могли жити при температурі 70 градусів за Фаренгейтом, тож тут ніяких проблем не було. На борт завантажили відповідний корм. За три дні, коли все начебто було готове, Арнольд вирішив супроводжувати Грегора до центрального складу фірми Тригейл. Дорогою до Тригейлу нічого не сталося, але Грегор не без остроху причалив до вантажного терміналу. Надто багато пліток ходило про цей концерн, аби можна було почуватися в його цитаделі, як вдома. Грегор ужив усіх можливих заходів обережності. Паливо і усі необхідні припаси він завантажив на місячній станції і не збирався пускати на борт працівників Трігейлу. Однак якщо працівників складу і стривожив вигляд старого пошарпаного зорельота, вони майстерно це приховали. Два потужні трактори втягнули корабель до вантажного терміналу і затисли його між двома новенькими потужними експрес-трейлерами Тригейлу. Залишивши Арнольда стежити за процесом завантаження, Грегор пішов підписувати декларації. Відчливий посадовець подав йому документи, і з цікавістю дивився на Грегора, поки той вивчав їх. «Вантажити смагів?» – чемно запитав посадовець. «Так», – відповів Грегор, селкуючись уявити, як саме виглядають ці смаги. «І квилів та фіргелів на додачу». Задумливо вів своєї чиновник. «Усіх разом! Ви дуже смілива людина, містере Грегор!» «Я? Чому?» Знаєте стару приказку: «Їди ж зі смагами, не забудь збільшувальне скло". "Ні, я такої не чув". Посадовець поблажливо усміхнувся і потис Григорові руку. "Після цього рейсу ви самі складатимете прислів'я. Бажаю великої удачі, містере Грегор". "Звісно, неофіційно". Грегор Кисло посміхнувся у відповідь і повернувся до вантажного терміналу. Смаги, фіргелі та квили знаходились на борту і були розміщені по відповідних відсіках. Арнольд увімкнув подачу повітря, перевірив температуру і видав усів добовий раціон. «Ну, тобі вже час», – весело сказав Арнольд. І справді, погодився Грегор, без особливого ентузіазму. Він піднявся на борт, ігноруючи юрбузі ваг, що відверто сміялися. Трактори відбуксували корабель на стартову смугу, і незабаром Грегор був уже в космосі, тримаючи курс на склад, що обертався на орбіті довкола Вермойн-2. У перший день космічного рейсу роботи завжди вистачає. Грегор перевірив прилади, потім оглянув баки, резервуари, трубопроводи та комунікації. Він хотів переконатися, що старт не викликав ніяких пошкоджень. Потім вирішив перевірити вантаж. Настав час з'ясувати, на що схожі ці тварини. У першому від шасі відсіку розташувалися квили. Вони нагадували гігантські снігові кулі. Грегор знав, що квили дають дорогоцінну вовну, за яку скрізь платять величезні гроші. Очевидно, вони не звикли до невагомості, бо їхня їжа лишилася недоторканою. Вони незграбно плавали вздовж стін і стелі, жалібно бекали і просилися на тверду землю. З фіргелями взагалі не було проблем. Це були великі ящерки з гладенькою шкірою. Яким могло бути їхнє призначення у сільському господарстві, Грегор не міг собі уявити. Вони якраз спали і мали лишатися в такому стані аж до кінця рейсу. П'ятеро смагів радісно загавкали, щойно він з'явився. Це були дуже дружні травоядні савці. Стан невогомості їм явно подобався. Задоволений, Грегор повернувся до кабіни керування. Рейс розпочався добре, Тригейл йому не заважав, а тварини у космосі почувалися чудово. Зрештою, може це і справді не складніше, ніж розвозити молоко молочним фургоном подумав Грегор. Перевіривши роботу радіо та важелів керування, Грегор увімкнув будильник і ліг спати. За вісім годин він прокинувся. Сон не освіжив його, а голова розламувалася від болю. Кава мала огидний присмак слизу. Грегор ледве зміг зосередити увагу на пульті керування. Ефект консервованого повітря, вирішив він і повідомив Арнольдові, що все гаразд. Однак посередині розмови з'ясувалося, що його очі самі собою заплющуються. «Кінець зв'язку», – сказав він, глибоко посихнувши. «Задушливо тут. Піду посплю». «Задушливо?» – перепитав Арнольд. По радіо його голос здавався дуже далеким. «Так не повинно бути». «Циркулятори повітря» Грегорові здалося, що прилади п'яно гойдаються перед ним і розпливаються, втрачаючи обриси. Він схилився на пульт і заплющив очі. «Грегоре!» «Грегоре перевірв міст кисню». З усиллям волі Грегор розплющив одне око рівно настільки, щоб поглянути на прилад. На його подив Концентрація двоокису вуглецю сягнула небаченого рівня. «Кисню нема!» – повідомив він Арнольдові. «От прокинуся і усе полагоджу!» «Це саботаж!» – заревів Арнольд. «Прокинься, Грегоре!» Неймовірним зусиллям волі Грегор подався вперед і відкрив аварійний кран постачання повітря. Струмінь чистого кисню – протверизів його. Він підвівся, погойдуючись, і хлюпнув водою собі в обличчя. «Тварини!» – волав Арнольд. «Поглянь, як там тварини!» Грегор увімкнув допоміжну систему вентиляції в усіх трьох відсіках і побіг по коридору. Фіргелі були живі і не виходили зі сплячки. Смаги, Мабуть, взагалі не помітили жодної різниці у складі повітря. Два квили втратили свідомість, але тепер швидко приходили до тями. У відсіку квилів Грегор нарешті зрозумів, що сталося. Ніякого саботажу не було. Вентилятори на стінах і стелі, які забезпечували циркуляцію повітря на кораблі, виявилися вщен забитими квилячою вовною. Жмут її розвивалися в нерухомому повітрі, нагадуючи снігопад у сповільненій зйомці. Звісно, звісно, сказав Арнольд, коли Грегор повідомив йому, що сталося. Хіба я не попереджав тебе, що квилів треба стригти двічі на тиждень? Ні, напевно, я забув. Ось що сказано у книзі Квили. Квіліс тропікаліс. Дрібні, тонкорунні савці, що є віддаленими родичами земних овець. Батьківщина квилів Тенсис 5 але їх успішно розводять і на інших планетах із сильною гравітацією. Одяг, виготовлений з вовни квилів, вогнетривки, непроникний для укусів комах, не гниє і практично вічний, завдяки високому вмісту металу у вовні. Квилів треба стрихти двічі на тиждень, розмножуються фімішним шляхом. – Ніякого саботажу, – прокоментував Грегор. – Так, ніякого саботажу, але тобі краще постригти квилів, – відповів Арнольд. Грегор дав відбій, – Знайшов у сумці з інструментами ножиці для металу і пішов стригти квилів. Однак ріжучі поверхні одразу ж затупилися від металевої вовни. Ймовірно, квилів треба було стригти спеціальними ножицями з твердосплавними лезами. Він так сяк позбирав вовну, що плавала у повітрі, і знову прочистив вентилятори. Ще раз усе оглянувши, Грегор пішов вечеряти. В рагу плавала масляниста, металева вовна квилів. З відчуттям огиди він ліг спати. Прокинувшись, Грегор переконався, що його старий, трухлявий корабель усе ще тримає вірний курс. Головний двигун працював як слід, і майбутнє – Видавалося йому уже не таким похмурим, особливо після того, як з'ясувалося, що фіргелі усе ще сплять, а смаги поводяться цілком пристойно. Однак, оглядаючи квилів, Грегор побачив, що від моменту завантаження вони не з'їли ані крихти. Це було серйозно. Аби порадитися, він зв'язався з Арнольдом. «Дуже просто», – сказав Арнольд, переглянувши кілька довідників. «У хвилів немає глоткових м'язів. Щоб їжа рухалася з травоходом, їм потрібна сила тяжіння. У невагомості немає тяжіння, тож їжа у шлунок не надходить». Справді просто. Одна з тих дрібниць, які неможливо передбачити на землі, у космосі, в його штучному середовищі навіть найпростіша проблема істотно ускладнюється. Тобі доведеться розкрутити корабель, щоб створити для них хоч якусь силу тяжіння, сказав Арнольд. Грегор швидко зробив подумки, деякі обчислення. На це піде багато енергії. Тоді, як сказано в книзі, ти можеш проштовхувати їм їжу у горло Рукою скачуєш їжу у вологу грудку, занурюєш руку по лікоть і... Грегор вимкнув з язок і запустив бічні сопла. Він широко розставив ноги і напружено почав чекати, що ж буде далі. Квили накинулися на корм з апетитом, що привів би у захват будь-якого квиловода. Тепер доведеться заправлятися пальним на космічному складі Вермойн-2. Витрати істотно зростуть, тому що в намоскоєних планетних системах пальне коштує дорого. Але прибуток все одно буде цілком пристойним. Він повернувся до виконання своїх обов'язків. Зореліт повільно долав простори Всесвіту. Настав час чергової годівлі. Грегор нагодував куилів і підійшов до відсіку смагів. Відчинивши двері, він покликав. «Підходьте і їжте!» Ніхто не підійшов. Відсік був порожній. Грегор відчув якесь дивне відчуття у шлунку. «Це неможливо. Смагам нікуди піти. Вони вирішили пожартувати і сховатися. Але у відсіку...» Ніде було сховатися п'ятьом великим смагам. Тремтіння перетворилося на справжню лихоманку. Грегор згадав усі пункти, що стосувалися неустойки у разі втрати, ушкодження і таке інше. — Гей, смаги! Де ви, смаги! — була він. Відповіді не було. Він уважно оглянув стіни, стелю. Двері і вентилятори, може, смаги примудрилися пролізти крізь них, але смаги зникли без сліду. Раптом він почув якийсь шурхіт у себе під ногами. Поглянувши вниз, він помітив, що щось шурхнуло повз нього. То був один зі смагів, що зменшився до п'яти сантиметрів у діаметрі. Грегор знайшов і решту. Вони забилися у кут, усі такі ж крихітні. Що сказав той посадовець Стригейлу? Їдеш зі смагами, не забудь збільшувальне скло. У Грегора не було часу для того, аби впасти у справжній шоковий стан. Він ретельно зачинив за собою двері і кинувся до радіо. Дуже дивно, сказав Арнольд коли зв'язок було встановлено. «Кажеш, зменшилися?» «Зараз погляну». «Ага, ти часом не створював штучного тяжіння?» «Звісно, створював, щоб нагодувати квилів». «Не треба було цього робити», – дорікнув Арнольд. «Смаги звикли до слабкого тяжіння». «Звідки мені було знати?» Відчуваючи незвичне для них тяжіння, вони зменшуються до мікроскопічного розміру, втрачають свідомість і гинуть. Але ж ти сам казав мені створити штучне тяжіння. Зовсім ні, я лише побічно згадав, що є такий метод годівлі квилів. Тобі ж я радив годувати їх з рук. Грегор відчув майже непереборне бажання зірвати радіо зі стіни. Він сказав. Арнольде, смаги звикли до слабкого тяжіння, так? Так, а квили – до сильного. Ти знав це, коли підписував контракт? Арнольд нервово ковтнув повітря, потім відкашлявся. Ну, розумієш, мені здавалося, що це трохи ускладнює справу, але чудово окупиться. Звісно, якщо зійде з рук, що мені тепер робити?